دغه معمول د قوانینو په لغوه کولو او دایي غردي قوانينو نافذولو اغه همنده په تفصيل باندې بیان کړ دغه عمل د تعلیم او تربي نظام غردي کول و د تعلیم او د تربي نظام د غردي کولو اهداف او مقاصد ته خدمت کی ماتورونه عرض کړ بیا اغه تفصيلات ته نور ګرځنه 포 مختصره دولبانی پر موږ دا ویل چې د شخضې پاره یو بیل ډول تعلیم او دی دی تربیه لري د غرب د پاره بیل ډول تعلیم او تربیه لري او د دوی د شرقي تعلیم او تربیه هغه هدف نه تش خدمت بیان کړي چې دوی داس یو نشل روزل غواړي چې هغه دوی او د مفتوحه شېمو درایت ترمن د ترجمان حیثیت ولري د دې لپاره چې د اکسيون شل جوړ کیو تعلیم او تربیه په دغه شواله باندې روانه کی مستمرین په هغې زمانہ کې د دې زمانہ کې پرونو شدا هم د دې ضرورت لري چې هغه د تعلیم ارکان د غربي سیاغت کې راولي دو ته غربي سیاغت ورکی په غربي کمپوزیشن کې راایي بيانوي جوړښت ورته ورکی د تعلیم د ارکان په اکثلبو نیو چې د تعلیم ارکان څ دې ور کې تغیر اولي رقم څلور ارکان شي تعلیم د مانای ور باندې ولاړ ده یو طګه کې نشاب دی معلم دی متعلم دی او تعليمی ماحول دی نشاب دی تر ک کوم معلم دی متعلم دی او تعليمی ماحول یا اډیكيشنل انوایرنمنت تعليمی دی د نشاب په اړه کوم خبرو چې نشاب مستهمنې مغاړي بلکې کوشش کوي چې هر چیرې تراشي نشاب له اسلام نه او له اسلامي مفاهیم خالي زکه کچېره په معاش کې اسلام تحسيسي معنی باندې تمثيله ونجور شرا راشي ورکی نو دغه مسابقې کوم مشل منستر دا و و ده ده او دا نسل د حريت او ازادي او د مقابله او د مقاومت او د جهاد پر روحي باندې اوستوار کیږي او د مستمرین د دې نشری نو بناء دو د دوی د ټول مشاب د ټولو هغه موادو نه خالی کی چې هغه د دوی په دو مقابل کې او څوک راپاشوي ایا څو ډېر ته د خپل ماجی شره تړي د رسول الله شره د رسول الله د وحد شره د صحابه شره د فتوحات شره د اسلام د سرورۍ شره د اسلامی عقایدو شره تړي نو باید کوشش وکوي چې په اسلامي موضوعاتو خالق البته د مسلمانانو د تیرې ستو خدپر باندې کې د شی کل ناخله دی چې د ده شریان ته هغه کې پرېګدي چې هغه په خپل مشکوک او نمګري پځای د <تزايد> دې چې خلق ته اسلام ورځکي د اسلام په اړه خلق انګېره نور غلطه کې اسلام یو ټولنیز دین اسلام د مستی او شراب او د مجلسو او د بندرونو دین او یو څه جن په طاګه نه دي جن کمزور خلفاو د زمانه او حالات او تصورات کړاوي ترڅو د انهن څخه تداسې ورخاره چې ګورې کاته چې اسلام په دې مړاسته نوو او اسلام دغه خلکو اصلاح بانتاستر را رسیده لید. اول بایل چه او قوال بایل. اسلامی اصلي مفاهم نشاب نوو باشه. او با دا تاست خدمت که شروعنه دا تجربه یادیکل یادی رسان تجربه و یو یوز البان باشه. د امریکان تجربه او د انگلزان تجربه دا. او یا او یا پا قرارا باشه. اویا په خپل زور او په وین زبانه وبښیدئ په کاره کاره کوم شیخ د کوم مولا د کوم پیر د کوم حضرت د کوم مولانا د کوم شیخو الحديث د په امضاء باندې کاره کاره وبښ. د جهاد آیتونه او د اسلام निजामي اڑخ د دې کتابونو یو مخ لغو کی. تر دی چې د وصله تشریحونهم په نشاط کې نپریږي الفاظ او کلمات لانا پریږي. د اسلامي تاریخ په عربانه بحث شون وای. په د پځایې شصابهو کرامو د زمانی فتوحات د هغه هکې اهلې زلچه د اسلامي تمدن پرخراوی کې او د انسانيت په اوستاجو کې اتر سره کړې دی چې د بیسنګ د انسانانو لپاره اوستاجان شول هغه طریق دی پځایې د علی رضوان او د ماهر په ترمنځ چې د بشري مشکلات راغلي د ډې ته زور ورکې د موږ دغه نشم تنشات کوم دا شه د تاریخ په دغه مو تاسو مونو هم څنګه په کتابونو کې او زمونه کې په دوه وخت کې هغه نه پته لږه مې په خپل مې غوښته اوامنو په دیل نه پته دی په هغه څنګه زمونه و او د جنجالونو کوم حالات وو پس منظر څه شو دا شې نه نور معلومه زکه دا ولما وکړ دی خو دوی په داسې شیان و الله په کتابونو کې چې الکان زه دا خبره راشي چیرې د صحابکو هم چندان نعوذ بالله دا څه خلق نو به هر وخت سره وزل دي او تکول دي ایبل که سره نوش بیل الله د ششې جوړې کړې دا تصور به د اسلامي تاریخ هم په کتابونو کې ور اچھا او دا عمق استشراقي هرچې چې غوختلې د اسلام په وسیله خلک له اسلام نظر تورنت د اسلامي معلومات في مثل ورنك. او فزریو په وسیله مسلمانان له اسلام نظر تورنت او نر به ور د ادب او د شعر او شاعری په مجال کې او د جبه په مجال کې داشه قطوی داشه نصرونا داشه شاعرونا داشه حکاتوونه قصيره ورل راولال، راول نو چپاغو کې به دي شباب او شراب و دي د عشق او د عشق بازو و دي د دې شاعرانو ذکر او قصې به وړي داشه زحال کې چې دا خالګه په مصيبو مواد هم ده کې د لښوا خدایي استعماري اهداف ته خدمت نه شو کولای په مناسبت عربانه ما پرون فصل اتر شرک اونی عادده کومه راغمه دی ته چې دغه مثاب چې یورې تشکیل شو او یو وا جوړ شو د مثاب دپاره معلم هم دو په خپله روي او بلفر که معلم دیوه هم لري د محلي ته روزل شو معلم نه استفاده کوي د دغه استعمارري نه شار تدریس تدررس دپاره هغه معلم په خپله دی دی ته مخت دی چې ځان د دوغه مثاب د مختاتو سره ایا روبر کي ځکه بل چې بل چا په کې نه بیا به محاشبي لاند راي ستابل چېلی په ن شاب یو چې دی اوته بل شوایي نواب پهې شاشي مخته ده د مععلم د روزژونه د پاارې د تربی معلم کورسونه دی تربیه معلم چې منناونه دی تربی معلم, معلم نورهچ الب ته پهغربي د ول باندې تغربي دلو غربي شکربانندې چې هغه ته الحاد یا پماديه پرستۍ باندې بنادي تاسو وای چې په زمانه دا شو په افغانستان کې زه به د مثالونه لرډر د توایم چې موږ او تاسو په ذهن کې راشه زموږ په ذهن نشینتي یو پښتور ګوانندې ددلې دي په تر هر څه زیات په تعلیم کې او په مکاتبو کې په پښتونونه کې زیات ملګری لرل تر هر څه زیات نفوس دې په مکاتبو کې کاوه په لسو کې کارو په هندوونو په فاکولټو کې کارو او په تاليمي ادارو کې کارو حتی چې د افغانستان په جنور کې په هلمند او او زابل او خندار په کې د خلقی او د معلوم د برابر یو و څه چې خلقی وه او د معلوم څه معلومه وه او خلقی و زه یو وخت یو څه ته د خلکو په خار غرو یو ممانو ژل م ممانو خلکیانو خلکیانو تهې ملومان لو ملمییانو ملومان ته به خلکیان ولي ددي غجه ما معلومه که او جه دا چې غه ې لې اترااف سیمي د خاارونو راتللی او دریې خپل معلمان نځ خلک به سواده کم سواده ل بیا به حکومتله نور ملمان ورته او چې د خلکو له به نور ماله ماله زلم هغه د نظر خلق لګل او د کوم استیدي خلک دی لګل معغوب او ته د خلکو په چا ته داسې خودل چې کورونه به راو پاره او خلکو ومالم مرقاو نه به مالنه او خلک دی یو شي غن له کېده دا او ته یو استلاوه دی خلک په مالم دی د خلک او خلک دی مالنه لکه دوار شي او شي وي به چې یو څاګو له مالنه چې مالنه د خلک دی یعنی تردیان داسې pore اغه معلم خپل کړو تاکي وو بوري د کوم انسان د انقلاب یعنی کوم انسان د 15 د انقلاب بولی د بیت ترټولو په هغه وخت له بدماشه او په لون سره پدې کې څوک و امنو کنه امنو په دې سره کې بدماشم ده یو زکانو ټول باندې نه ته د تاو کوله دې څوک په دغه مالي من کې واستاز معلم د کابل په دارلمې د ښې طالب دارلمې کې استازو یعنی د استادانه جو د جوړولو په مؤسسه کې دی د امین ورنشرای استاد د معلم د جوړولو نه اخته د مطالن جوړول هم په دغه ډول بيدینا افکارو باندې جوړه کید د تعلیم پر څنګه مثال او تفاصیل کړي د مثال پر څنګه چې معلم هم ورتفاصیل کړي د متعلم دی پارا بی نور سازمانونا نور دول نظریه نور دول دی متعلمه کتابونا نور دول درانه نور دول داشه معلومات او حالات برا برکلل چه شاگرد دی دین دي دوستای او دی دي دین فهمای پزایی دی دي دین دی دي فرار لار تشیخی ده سن ربا چه نو دا غوه به د مجدت سره د مللا سره د عاجي سره د د مشرل سری سره د مخور سره د کلي د د مخور شخصیت سره د سره به کا کوو قال مفرت زیاته د چېته دا کې سم زه پهمات کسهحار پلا چپره باند لږتهقرآ وي چې د لیت ته را متتایت ته و ل د ته برابر چې ل ته را بیا د ممانو د نه بلته ژور کي بیا م د فالزم او د ارتجا دي او د فرګو ملاان وو د دو استطلاحت په کې وه چولی وه او س ته لارو بیا به پتون ته لاړو نه بیا به تر ډېره حد پورې هغه د خپل مازینه دګ نه او د خپلولش د مقاماتو او د هونا سرو او هغه دوللس د بقا د پااره هل ژلی کوي او د فص نه د ژورله دپار هغوی حتی کوي د په خلاص بیا د شنګر ولی وو د مطالم د فول نه یاد د مطالم د فاشلو دپه دو هم د مععلمم ل کار اخیستههن د مثاب د کار اخیسته او هم اوبل مهم شي نه چا هغه تعالمی تعلمي وو تعالمی ماهول د داسې جورکی وو بلکې هر چېرته مستمر تعالمی ماول داسې جوړه وي چې شي خود بخ د پې ویللي او تبهود د نشاط ترڅنګ او د موفشد معلم ترڅنګ او د موفشدو مزاهنینو ترڅنګ په مکتب کې او په لشکي نور حالات او شرایط د شي آماده وي چې اوته دغه طالب یو نوې رنګ واخلې د نشای ته ډال باندې د به اوته څوکي په مكتب کې د درس ترڅنګ بعد اوته یو نمایشه دا یا تھیاتر هم وي او د ریفارینش شې دا شي چې اوته به یو کوټه یا یو سالون چې شي د د دې یاطړې لپاره د غمو د دې د به جوړ شوی د تفریحی پروګرامونو د لپاره به جوړ شوی و ډېر لوسي اډر مکتبونو او حتی فاکولټې داسې چې د خپل تعلیمی پروګرام ترڅنګ التباس سینما وی هم پکې وي څنګه یو ټکی په پام تو نه کوم سینما وی جوړی او جوړوي د نه علاوه بعد د کو ایجوکیشن یا د مختلط تعلیمین نظام څنګه یې وهلکان د شرګډ وو وشيږي په داسې عمر کې چې آغا د د او د غلیان او د هیجان عمر وي د تندرو شپاراسو او ټلاسو ن پورته پر تلیر استاتیوستو کلو پر په دې عمر کې د ټولو نجونی او ځوانان وهلکان بدي کوم مراقبت نه ب دی چې د لی عک مور پلار پاخهشي کې مووجود یا انجللی مور پلار موجود یا تر تر مووجود یا کل یا موجود په تمامه ازی باندې دي دید. بدي کوم خو مراقبت نه بدي کوم سره معار دیرو نه په لشه په په کې په پههنتون کې په پا تارک پا کې په چمن کې په شینما کې کې یو د بل سره دی دی مشال شل تم شوي دي دي دا م تماس، تماش دا به د سترت سره مقابله کولی د سترت د فطرری خواانې نهمه مل بهوي کوي وایي چې د خطر نه پېخېږي داله بېخي د هغهه کوونهنو دی الله د هغ م انکار ووي چې ناررین د ته مییلان نه پیدا کوي او خ د په دغه حالات کې نااررین ته مییلان نه پیدا کوي نه بیا دغه و چېزه د سر راغله ش خلکو به د کابل پههنتون ته د کابل سيشنتون وایي د هر بوت لاندې به دو کله په کله شوي وو د هر چمان په کووش کېبد دو درې سر ناشت یو بې بل پلی بل چې کللا شهول دواه به یو روان وو نو د کابل پههنتون د کابل پهفیشنتون با باندې بدل شو وو دا ی د افغانستان ووج نو پټول اسلاميعالم کې او خصص هم پههغ هیوادونو کې چې یا بل فیل استعمار په غځ کې وجوددللو ده او یو استعماری نکوت چې د له یو خو یو استعماری وضعیت او د طالپژوادنې پريښو حالت او د په تعلیم کې په کې په نظام کې په اخلاقو کې په ټولنه په کې په ادبیااتو کې په هنر کې چې استعماری وضعیت او د طالپژوادنې پريښو طالمه مها ونی ولدينې د دمراطه کړه ولدينې د دمنلره چې تاسو اوسه هغه سوال مته راځي کوم تاسو به توه سره پرنسی باندې جواب ووایه چې زمونږ او تاسو ډېر نو نو لسی چې په خارونه کې د کې جمعتون وو په لسی کې جمعتون ما ته کوم معلومات نشته یا به زما معلومات معکوس وي یا باندې شي چې د کابل په فهمتون کې لا جمعتون وو او خلک د په تالار کې مونږ کاوه د کابل په فهمتون کې استاد د کابل په فهمتون شاګرد دی دکابل په پا ټول پامکين کې دولت سختله بودی چې د زرګونو، بالوګو، زنانو، د زرګونو او د سلګونو استادانو لپاره د یو جماعت د جوړولو تکلیف نه ويسته بلکې پدې پابند دی چې هرڅه جوړول شي د جماعت نشي جوړولای نو يا صاحب د جماعت د لپاره نشو تعینولای صبر لایلوچی، لایلوچی جماعتونه نو ولای که چېمات هلته پیدا خو خلک به منزونه کوي خلک به وري تلاوت هلته به قآ کې هلته به ایمان را مخي کېږي به ایمان به په پرتهلا ل وي اوغ به بیا ددون کلمه دو ته د هغ نه بهشال خاطر به استفاده کوي مسلمانان به را جم کې ځکه خو نو معات دي که خل به را جمع کېږي مشمانان او دو مسلمانان سرهشل سرهته کول د هرتهې پاه ځای هو پانتونونمه دنم پکې تالارونه پک او نوشګو پک لابراونه پکې او د لووب چمنونه پک او دناالخران د سینروونه او کنفرانسونو دپارره تالارونه پک او خو د زروګونه و تعالین او د سګونو بلکې د زرګونو او سازانو دپار هم کې جممات نه وو په داسې حال کې چې او اسلامي بلکو نهفیشا سامانان پې او سر دوی تهی د تعلیمی ماحول بول د تعالمی ماحول د بدلاولو سره دوی نه دا چې په مدرسه کې یا په مکتبې دیونونه ماحول بدلاول بلکې هلته ی د داخلی دپاره یادې وشدنې دپاره سردا شرایت نه ک کړي چې په هغې کې انسان باید لخپل اسلامی ماهول نه لري شي د مثال په ډول باندې زمونږ تااسې په ټولونه کې یا د مسلمانانو په ټولونه کې د مسلمانانو جاې پهړی ګره در لدل دا یو مسلمان د پ ژګلوي یو خ مسلمان د پهته ژندل کېده چې م جادي در لدي مسلمان پهیته ژل کېده په دالې ګې در ل ده یو خ غیرې مسلمان پهته ژندل کېده چېغ به هس ک شله او پهغې د دا مونږ د تول کېمون په تول نه کې د هرزه دره اشاصو او دور اشخاصو د پې ژګل مشخصابو په په تونون مقاو نو داې په په دې باندې باندې او که باندې نو لگے دلای نو ځيته او تاسو را ما خپل یوته دې معتعليم هاول کې چې سړی په ګیره وشرميږي سړی دې په ګیره وشرميږي سړی په پغلې وشرميږي سړی په ملي جامو کې پخپل او اسلامي جامو کې نشي ورتلای خانه خادي پتلون واغوندي تر دې هم ور اخواطه زموږ تاریخ حقيقت داشې دې چې اکثر تاسو اکثره پسترګو دې دې د مصرانه څه چې عام برونه د ډیر سره په پرتګ دی هغه تاسو څرګللی د لیدي او چې دچا عام برونه کاته دی هغه به کې دی چې یو لیدلی د افغانستان په مکتبو کې خصوصا په مکتبو کې د اټیاو پر 90% د جنوب په پرتګ نه اغوسته تاسو پریکر سره موافق یې لباسو داسه ورته په یو کله او شپه کې دی پرتګ نه هغه نه جد دغه پرې وایي لمنو او په زمانه ده تشرااله چې جراد به هم نوي په زمانه غشتې غند جراد به ورست او هم نوي او د تکرې په اړه چې پابند او کوونه هغه یو نيشت یو سپینو باندې په طاره مو شرده نه بي اچولې هغه هم د دې خاطر باندې چې نمایش پکې وکړي نو الک په پاره به هم عم دغشي او د غربي دوله جامې انتخاب کړي ودنجلې د لپاره به هم غربي دوله جامع انتخاب کړیو او په اخلاقی لحاظ باندې تر شوخ، سوخ تر ټول بدمزاقه تر ټول په عفته خلط د جبهه د تخاطب او د وینا په مجال کې هغه څوک د مکتبونو د پونتونو ماشیلین هو که په دې شرکت په ډېر ښه حال کې ونځلې روانه ده د دې چې نبي وډه الکانو ټکی او د بتولنې بده نه جناله هغه چې دغه ټیوه ټیوه الکان روانه لږه نبي په دې ټولونه باندې پښخان کاو د به بده نه جناله کېده د ټولنی تعلیمي ماحول لغای نه کا ساتو په مټالیمین باندې اوسمنګه د تعلیم په پرې منسوبي باندې راتلل او دوی په روه روانو دي دوی په عمالو کبیره هغه چا پیدا او مناقش کیدل هر کيري مستانه غواري امده شو طالبو وضعیت راهمست نشهابم خپل کی معلومه په خپل طریقه کی طالبو په خپل طریقه باندې ديزاين کی او اغه مهاول هم داسې ورته جوړ کی چې د دین نه دی لري د خپل تاریخ نه پکلېری شي بي... د خپل مازي نه پکلېری شي د خپل ټولنه نه پکلېری شي او ټول موانه چې دوی د بلاتو لاره په اخلاق کې ولکوي دغه نه دې برخه نو ام دهغه وجہ چې کله په اسلامي نړۍ کې د تعلیم او د مطالمه نو د مکتب او د نشابه او د پوهنتونو او د ماعهد وظیفه ده دغه ډول شوه نو په دې ته په ځین کې د اسلام په عربانه په هوه موجود نه نو واجبات په هوه موجود نه بلکې د اسلام په خلاب بدګماني نفرت او ککه موج وه نو بیا حال د وارد وا دیله اوله به د چاته م کسمه في د مکتبي په که د کمونزم را ته اوله به چامانه د خو ګه لاوانو ګه ملکانو ګمانه دکانرانه بمعنى چا بهه اوله به د مکتب د پوتون ملکان ومانه که د اول ښکار دی څوک اوول مې د چا په ذهن کې شین کېده د دې خلکو په ذهن کې بښنه کېده ولی زکه دې په ذهن کې دا څه څو ورنونکي دې پر دې نظرونه د لویې توې څه ځ څنګه په کار نه او ما هول دا چې جوړښت پاره کې د پوره ازادي درلودله پلار نه مور نه تر نه ملک نه کاکا نه ملا نه خطیب نه هڅو ورسره نه آزاد انسرا دي کور چیرته په کال کې یو ځل 200 کې ورته یو خطر ما بیا د دو به د اسلام نه او د نرو هغه ملي اعتقااداتونه او رووااجونه او اوفونه نه چې دو د ب نه ساهوي دو تاس نه خوشاررم نه د نه د خپل ولس شرم نه بد کارونو کو خلک بد را ته وي دا د ما په کليوللسې بدګ ل کېږي دو به هرته نه لري کبه کمنظم راته اول به چاپ مغز کې شین کېده د مکتبي په شکل ته زهند کبه لیبرالیزم راته اول به چاپ زهند کې شین کېده د مکتبي په زهند کې بشین کېده کبه دموکراسي راته اول به چاپ زهند کې شنه کېده د عامه په زهند کې بشنه کېده کبه نور آزادۍ له دین له اخلاقو نه آزادۍ له اعتقاداتو له هر څه نه آزادۍ په شرایطو اخر په زهند کې کېده نه په دغه ډول ډول خلط بلکې تنظیم کول او په نتیجې کې ودې ته پارٹی جوړ کړ او داګه پارٹی ودې کو د تاغان وکولې او د به یې دا ډول وزیره ترمنځ ته چې تاسو ګوره پینشنران اسلامي نړۍ هر چیرته چې جنگ او جګړه روانه ده یو وخت امدو د یو وخت د ملت عادي خلک دي که په افغانستان کې دي که په بل وطن کې دي که هر چیرته تاسو یې په اسلامي کمېټه چې جنگ او جګړه روانه ده دا په ډیرو کبو دو درې ځایونه کې دا څه مقابله کې وتشرح کفار ولاړ دي نوورو ټولو ځاني ملک کې یو خاطه ملت دی بلا خاطه دغه اسکی نار نسل دغه فرهم باخته نسل دا خود باختگان دي چې د بلچا په اسارو باندې غډيږي د بلچا ټول تناشي او خپل ملت د بې وې په ملت وري په زندانو کې چې توهین دی ملند ورته وهین او څوک دی د دې ملت بچان دي ځکه چې د دوی یهنونه د اسلام نه خالی شوو نثاره د اسلام نه خالي وو معلمهبللارې وو مطالم بل چا ی ژان کی وو تعالمیمه حالول برابر چا تهبرابر کی په مکتب پههنتون مدرسه ک د غداو د م زاروو دعبت عبادت ک نه وه کتاب کې د توور او د سپر خبره نه وه ی چا شیر ولی و د افغان زلمونورې ځکه په غدا دي چې کتاب کې نن توه اوسپر نهشته په کتاب کې تو سپته نه ته دحشت ویږي او دا خوشنط ویږي جن جگړه ته هرک تشويف هي نو خو بیا به تاسو خبرې نې وکړي ترون دا ته شاهد کړو اوس په څلورو سیمه کې کتاب کې نه یاتون کې شي شروع کړی ورته هغه چې اوس نو به تاسو خبرې کې نو څټورو ستاپو کې نه مخاطبې ځای نشي کنه مو دغه تعلیمی دغه دولت تعلیمی ماحول په اسلامي نړۍ کې د غربي دولته تعلیم تاثیرات په دغه شکل کې راکاره کله چې اول به ماشلین یو د دی دین نه بېګانه شو بیا بیم مامورین شو استادان شو لیکوالان شو ادیبان شو شاعران شو د دې په ارګانو کې سره واځه məšul یا په د احزابو په شکل کې یا د کتابونو او د کتاب فروشي او د فرهنګي مراکز په شکل کې یا د مکاتب او د پوهنتونونو او د دال معلمینو په شکل کې او په نتیجه کې د دې مختلف او روا او ناروا لارونه یو ډول قيادت تورې شې د الله او د بلچا په پښتوانه تر شاو لا او د خپل ملت او د خپل خلق دغه شي په بدو رسده نه احتکرل مې وځه په افغانستان کې په ټول اسلامی ملکونه کې چې تاسو ګورئ یو او ترې ده بل خاطي زو دا وراره همداه خلق دي ته بل چ اخليقه نه بل چ اخلي برنامه نه بل چ اخلي عقيده بل چ اخلي نظر نه بل چ اخلي د ما په زهنه راته تي كه ورثا ما نن ده بهم كه ما نن ده صدګرد همون مرتجع همون ها ها هرتوره ته مترباني پوری کوي اشرار هر شي يم زکه چا ده خبر هم نن هدا اسلام نو په داغ ش کا کې تاشررات راکار شل او د اسلامي نې په دو لو جهتونو بانندې و شله تا کا پاکستان تهګوری که بګدی تهګور که خللیبي هوادون تهګوري که نور را ې وادون تهګورئ کم ته ګورېکن زیات تهګوری که هر زیات تهکه ایران تهګوري که هر زیات تهګورې که ترکی تهګورې هر چې تهګور دغه دووادار را جګه دا چې هر چخورري وچ او تازه هر چ ځ دا جګه په یووه مت کې د دوه ډلو ترمنز روانه ده که د دوه متونو ترمنز روانه ده ملت کوې د دوه ډلو ترمنز روانهانه ده چاغه غواې اززادی استقلال دا بلله ور پې په باندې غلااممي ولې ځکه چې دو پردي مشااب را ته جوکي دي اماا بیا أك د اکبر الله آبادي شیر دی شما تا خدمت کې مخکې ار کو اکبر اله په هندستان مسلمان شاعر تیر شو دی انګریزانو په ځمانه کې اغه انتقاد د شعر او د طنز په اړه دی وای اغه یو شعر ولې دی د فرعون تبارکی وي دا هغه ځمانه فرعون ساده و د اقلو د دې ویل نه چې د بنی اسرائیل په څن پدې شرافورت نشي د لپټنه وله ورځي حکومت نشکوره انکه ورته نو مې نه یوه بچې په بنی اسرائیل کې نه پریځو نو بدنام بدنام شو وړو وړو بچان به له پیغه تیرول خوایې چې هغه په دې پوهې دی چې دا په هانتونو تعلیم هم خلک وژلې شي ایه ملت وژلې شي وړه په دې معنا چې د مقاومت او د قیام عناصره نوخلي یو مخافت ته ځونه کوي نو دا به یو په هانتونو تر ځورګره بنی به نه وژل یو قتل په بچو شه او بدنام افسوس چې فرعون نه کالج کې نشه دمره بویید خلکو د بچو د وجل نه غبد نام شوې نه وي افسوس چې فرعون دی په هانتون فدار کې وي سوچ نه وکړي څه کړو نو کړو نو کې دې بنسره له بچونو ته په هانتون به تر جوړ کړو نو ټول فرعون زندہ باد مارنه وهله ټول به د فرعون په تلال روانو څه ګو شکرت روانو څه ترجمانانو به بنې شړای له ځانانو ولا کونه ترجمانی کوله ولکه مې چې کې د نن زمانه د سرعاون ترجمانی څوک کې نن به څنګه کې کنه فرد وکړ چې د ریکاسې دالته ترجمانه او ترجمانه ولاره دا چاورت ته جوړ کړو دا دغه حساب ورته جوړ کړو دا دغه معلم ورته جوړ کړو او دا تعلیم محول ورته جوړ کړل د دې لپاره چه... چې مسلمان نه لطبه نه او اسلامي نه ریبه نه د غربي تعلیم د تاسو یې منځه غېزه د داسې او چا خلکو نه واورو دا ورو ورو ته څنګه ټوم دي چې څنګه هغه کې د شپکراړتې نو واره را ده بو احترام باندې چې دا زموږ تاسو درخلال کوي داسې او چا خلکو نه واورو چې هم شرق دی دلهونه غرب دی هم عالم دی هم انجنیر دی هم پروفیسور دی هم استاد دی هم داکتر دی هم حکیم دی هم علامه دی بقبال دخنونه دی او رزقغه شروط دلته د مستشرقینو په پلاشه نه تعلیم باندې کړ د مستشرقینو په پلاشه کوله او جاب شي غرتله او دی غرض نظریه او فلسفه او اخلاق دی ارتشول راغي چراغي مبايي د جان سره خپل امهت ته خپل ملت ته شو شيته نراول کنه شهتونه د جان سره راول شوږي تیر نوږي د غرب تعلیم د انسان کې دی هغه د خپل اشعار او خپل نظریات کې بیان کړی دی د وين شې جو هر طلاړه ما هر ما ته هم دان یې خو او دانو اچول وي خو ما هغه دانې ته نه راوستي او دی جام ځل نه وشاته دامن نژم وښاته د خو زنده سي غني چې دامن دې راوته او دانه ته راوچته کړې ده کله چې کار کوم چې د دېم د نکه مڼکه ورته کړی دي اغه دام کله نه نوې مده خراب کړي شي کړې نه ده مله ډیر نه ده د ډیزاین امر خراب کړي دي دې شیر د توه ماشدې پدې باندې او پدې قشالی باندې وایي چې زه د غرض د وسټنانه يا د غرض قالب کې ولې او الته زه پات داس نه alteration وای خو وای چې هغه مې شمور سره د دې شکل او په طریقه باندې روان نشو ما دی وای عشر حاضر را شکستم تلش عشر حاضر را شکستم ربودم دونه او دامش ګشستم د عشر تلاس مې کوډ نور وی دانه میتره او تکتوانی شخصه علم و تجربه او فرموله مهملی ورسره او دمیتی نراوخشتی و او دم نورتا ور وشکاوه و اگر نکره شما پکی وی خدا دانت که مانند براهیم خدا دانت که مانند براهیم بنار او چه بپروانه شستم؟ جویل او ابراهیم علیه السلام وانی او او او رو کن استم؟ خب پکی او نسو جدنه او کویو زیات د دې خاطر باندې د دا دې نظریات په اعتماد وړ دي چې د همر شرق دلې هم غرب دلې او د استادان تر شرقيانو غربيانو ډیر پاتې شوی دي نو به ا وخت مې په هټه څه څنګه هغه تصویر مسلمان ملت کوي دغه څه مومنې تاسو خدمت کې ده د ټول تاریخ کومه دوی چې هلته غربیانو چشی جور کلیدی؟ قلتا پا غرب کیس؟ یوریپ از شمشیر خود بسم الفتاد زیری گردون لس رسم لادینی نهاد گرگ اندر پوستین بر هر زمان اندر کنین بر مشکلات حضرت انسان زوست قادمیت را غم پنهان زوست در نگاهش آدمی، آب و گل زندگی به منزل است. فرسی با نخو، در ترجمه تی بندی ضرورت نوید. خواهی در غربیان باشی دی، چه زنونی پاسته پاسته، لکه پسون نویلی خواسته که دی لیوان. دی لیوان دی بودی پسون و یا گسته دی ته ځان نرم نرم خی. د ټول نړۍ د ټول انسانيت مشكلات دي دي او یقینا چې هر دنیا کې هر ځای کې ګوري دنیا په هر ګوټ کې چې مشكلات شاته اندوي ولا که اقتصادي دول دي که निजामي دول دي که په اخلاقي دول دي ټول دنیا ته فساد او جنگ دوی شاده لري د دې کارخانه د دې خاطر شلي چې په نورو دنیا کې مرګونه وزي او چې کله د دې کارخانه بند شي د اسلحه کارخانه نه بیا په دنیا کې جنگونه نه دي په دې خاطر باندې روانوي چا دي کارخانه او ماشين وچلي د دې علم د باركي او علم اشياء حاكمه را کیمیاست اه در افرنګ تاثیرش جداست موږ غوړز موږ خلکو د پاره علم کیمیا ده خو افسوس چې فرنګیان کې د دې تاثیر جدا ده موږ ته علم راشي موږ ته وطن آبادو د دې علم په واسه ورشي وطنونه ته ورنوي عقل او فکرش به عیاری خوب وزشت چشمه او بینم دل او سنگ خشت تولكون ولکنه خلق طیاور زوژنی د اېک 80 په نخکاره کین وینر کارنه وکه چاشم او دینام پسترغه کې اوه کنه شته دلې او شانغه هشت اېل مزور وسواست ان در شهر داست جبرائیله صحبتهش ابلیس گاشت دی وی چې غربیان او علم او په هرڅه د دنیا ته خوراکړه او د دې علم او حدس ده چې جبرائیل منلګره شي هغه او خپل ابلیس دا د خپل ادبي تعادرات دي کتممون په دی تعبییرون کې ور سره موافق نه و خو دا شاعران دایان وایي همراد غه م نعوذ بالله جببرایل او الله ضبللهغه ابلنای د ت دا خطرناکهه په تعبد ک خطرنااکه دو وي چې که دا, دا, دا هم ور سره مل یعنی میهایت مبالغه میهایت مبالغه کوي دا وایي چې که د جببرا هم د خبره ومن یو ددي صحت اختیار نو لازمه دغه چې جوړیږي اګلیش بته دا مراد ده معنا دا چې د دې د 12 بچګدون د درقه دیره غران ده ډیره سختره او بل معنی دا ده چې د سره صحبت حتما تاثیر گزار دی چې هر څوک د دې سره ملګری شي خامه خابه تاثیر ور باندې پریوزي به تاثیر نه پات کیږي دا نه شي اثرانګیان تیغ نو انسان سخت کوش يا فرنجياني فرنجياني دا علم بنصنيد وجنه داره بس يا وراي ستو التوره دا او حتش بني ما انسان بحلاقه بطرف كوشش كذا اه از فرانغو از ايين او أز او رحت ديبا في ذلك مسلمانه تويجه بني دغط علني ادغ انغريزي تعليم يا دغ غربي استعماري دم شرمانه انه چي جوړ کړو ا دته څور ځکړه چه ته وخت ته چي ور کړه دنه د مسلسل په څوبو بېچنه کی واي د هيکمتي ارباب دين كردم أرباب را هم بدان هيکمتي ارباب کین ماکرس تو فن ماکرو تخریب جان تعمیر تن دغه مکر خلق ته ور زده چا روح به بربادوي او تنه ابداي انساننا روح اخلي روح تبي تواجو نبي معنويته بي تواجو نبي باداي تشكل ومظهرته بي تبي تواجو <تصفيق> از مقام شوق دورفتاده مكتبه التد... حكمته دي حكمته از بنددين آزاده از مقام شوق دورفتاده مكتبه التدبير اوجي رد نظام طابق قام خاجه انديشه غلام بیره مكتب نه ده مكتب ده چمون ته استلاحه مكتب ورته ده مكتب ويده ده ده شي وکارګا ده چې دي ده هي څوک ته جوړ کی ده هي غلام ځان ته جوړ کی چې هغه غلام به غیب دي چې دي خپل عقاطه بارے کې دغه مصالحات له کله ده مبارکه کار کوي بل په بل څه مبارکه اصلا فکر نه کوي طابق قام خاجه انديشه غلام دې غولام خکار بجاو خپل عقاد تارکی انا غولامان چې خپل شخصیت نه لري دغه کار مزدوري پیسې کمایې د هرڅې دچایې د عقاد تارې مقتل تدبير او ګیرد نظام طبقامي خواجه اندیشه د غلام شيخ ملت با حدیث دلنشین بر مراد او کنه تجدید دین چې د کوم شيخ هم جوړ کیو ته د تعلیم اشا ديملاشي اوغا شي يقول حديث شي او اوقات يا قازو القزاتشي ما هذا تشلك برمراد او كنت تجديد الدين بهذا الدين تجديد شكاوه ده حمدت هذا المراد مطابقه كاي دي انجلز دي مراد مطابقه كاي ديتا دين ويسر اصل معناه اعاده الدين دي و القوم ما يكونش تا تدبير غير قارئ تخريب خود تامير غير اخبر الزام بخارباية او بل بلتسوك بابادي اخبر ملت بوجني بلتسوك تشلط با اخبر ملت باني قائمة بي واي قومي كشتي تدبير غير قارئو تخريب خود تعمير غير ميشوت در علم و فن شاحب نجار از وجود خود نجردد با خبار نقش حق را ازنگين خود شتارد در زميرش آرزوها زاد و مرد بحق نخا حق غمي نم بعد او خطل غمي نم توگلی ده حق تکی بکن نگا پریشن ارزوگان امیدونه ای باکیه امیدونه پوراکیه نه ذکر حوصله امیده ده از حواب گان پیران کهن نوجوانان چونزانان مشغولتن از پنگری از هم دون بلال کریه چې د حیان هغ شته وي زان خو شل چې د پی لغ د زانانونه شګاره وي په داسې شکل پرېخي وي چول دو د چپ کاکل په غ کې وور کوي د عکان چپه او را رالي وي دو چپ کاکل دي او کله کله خو ی ده اوکدهکری وي م تا چکری وه که نه چېشاته چوېګل ورته لغلی وي نور زانو پ ې ګورم چې دغه ول یو دکسان په مخدار په هغو شکل داې دي نذرنه مختره غته مو دنګین راवाडी په پښتون شرنه لسی نو که دي خصه هم قتل نه راवाडी دسته خو دي که یو خو هغه امامي موخه مانه نو ما مختره واره او چې نن تیر شمه ګورې شاوازينه د بابا ولې چې مخنه واره ګورې ضالعه دي د شاته نبي او د مخنه بابا یوختانه شاته د نجونو او کله کله یوختان او دی چټي کې لګولې او د مخنه بابا او شاته نبي وئ نو چون زنان مشغولتان درد نشان آرزوها به شبات مردزا یاند از بطون امهات دختران او به ظلم خود اخیر شوخ چاشمو خودنما و خردگیر ملت ای او به شرار صبح او الشام او طارق تار هر زمان ان در تلاش سازبرق کار او فکر معاشو تارشمارج دغه یو نسل ژورکی چې په ټول ورځ په ګورې په شهرو کې د خېټه غم باخښته عادي مرگ نه باور کوي کار د دې نسل چې د غربي تعلیم راوسته کوي چې وی هم زمونه په ترلاشی شازوبرګ بس ارګا بارګا جوړه کی ژوندګي جوړه کی معنی جوړه کی ولری کار او فکر معاش او ترشمارج منعمان او بخیل او عايشدوست وافل از مخزن دو اندر بند پوسټ کوټه فرمان روا معبود او عبادت به نشا کوي اڅڅه حاکم دی او څوک په باباني زبردست دی بس هغه دی معبود دی کوټه فرمان روا معبود او درځوالي دین دي او ایمان سود او دله ایمان په تنزیه دی ګټه ملوخره واه واه ګټه ملوخه 2 دولار تنخلارم 400 روپیه دی ازيته ورکی په دښتانې دی روپیه نور ثوي اوزبیخی روپیو با نرواشی، سواتن خواهدوی چلور سو روپی ورکیی، پینزو شو روپی ورکیی ایمان بتنلاشی، در زور دالر رو تا بخشا لییی، در نور دالر رو تا بخشا فرمان روان عبود او، در زوال دین و ایمان سود او، از حد امروز خو بیرون نجست، روزگارش نقش یک سرده نبست، از نیاگان دفتر اندر بغل الامان از گفته های بی عمل اگر پل کتاب دیدم بغی که نیولی خو وینادی بی عملی وای بهوش او کیو بلشی دین او عهدی وفاب استن بغیر نو بعد دی قوم دغه دغه قوم چې د انګریزي دا د استعماري تعلیم وژي دی دی بیا دین څه دی و دین او عهدی وفا استن بغیر یعنی از حرم تعمیر دایر دې دې دینداده چې دې بچا سره دی وسا عہد وکي کبوشي نو چې بلایې 15% دی بلنه ډالر نه یا هیڅ په نړۍ کې نه دي مخشکاو څنګه یې نه چې څنګه یې بلاروس غوشره غلې د څو ورځې وروسته تا پوهکې چې مو به تر هغه پوهې افغانستان نه دی و ټول څ څومره ډاورام چې د بښناخزم ډاورې دي, دي بلنه هم و نه خلو معنا دا چې غسر همي تجديد وفاء عهد کومه عهد لغسر ممتازه کومه دي نه او عهد وفا بستن بغیر غیر یعنی الخشت حرم تعمیر دایر د حرم لخخت نه بده کلیشاد دی والو نه جوړي حرم دورا نوي کابه او دیغه لخخت نه بده کلیشاد دی والو نه جوړي او اندغه کار روان کړی دی اوس دغه سمانامه ته تا... توصيه کوي چې وګوري دا د دوی خبرې د دوی طریقه ده شمه نه ده تاسو باید د شپخلاټ نظر پر روډو روډو څرګوونه کوي هرڅ ته کور کورانه ته دوی څه مزه یا کوم شرق را اسخد برط تا... تقلید غارب بادن اقوام را تنقید غارب شرق اسخد په تقلید برد تقليد غرب بعدين اقوام را تنقيد غرب قوة مغرب نعز چنگ رباب دا مغرب دا قوة وطاقة دا دوله رباب وغدا ودانس من هدرا فدا کري شمالنا لانا شروع كنباب مونجم قويشو قوة مغرب نعز چنگ رباب نعز دختران بحجاب نعز سحر ساحران لال لا نعز عوريان شاقني از قطع موشت محکمی اور انا از را دینی است یو محکمی بده ک نمیشه د دین پښه دو محکمه شو محکمی اور انا از را دینی است میسرونه از خط لاتینی است قوت از علم او فن است از ان افش چرواس روشن است حکمت از قط او برید جامن است معنی علم او هنر حکمت د تنوی څټه یو ستاندګ په ډول جوړ کیو ګیره دغه په ډول باندې جوړه شي او شکل دغه په ډول باندې جوړ کیو جامو دغه په ډول جوړ کیو دوی چې په نو عامه او پګړی د دې علم او د هنر سره سم منافعات نه لري بلکې د نه لري ته چې علم او فن او ټکنالوژي د مارکیټ دا د خلکو کله په غریب شرکه وله حکمت القطع بريده جاملیست معنی علم او هنر امامنهست علم او فن را اي جوان شو خوشانګ ماغ نباید نملبوس فرنگ اندر این ره جز نگه مطلوب نیست ان کلا یا آن کلا مطلوب نیست فکر چالاک اگر داری بس است طبع در راک اگر داری بس است روست دید با این چه و حالات مسلمانی بان راوسته در نوی تعالیم و در نوی تعالیم نظریات و نوی مکتب چه خلقیه پا مسلمانی که لمسلمانی ویستل په مسلمانانو کې خلک مسلمانونه ويستل دی چې ګویا مت ځې مسلمان نه مسلمانې چې ګویا مت ځې مسلمان نه مسلمانې پورې خلیلښت او آذری داند څه به ګل درته کوم د داش مسلمان نه چې مسلمان نه نپیږم مسلمانې ورته نشته دی نه مسلمان دغه مسلمان نه کې نشته بس یو واځ دغه نوڅي د خلیل بچې د خنور کارونه د هزار کې دغه کې پوره خلیل تاسو آزری داند د ابراهیم په اولاد کې زموږ شبه خو نور کارونه د پرتراشه د آزری کې نو دی وایي چې هر هغه چوک چې په غرب کې دی غرب په تعلیم کې نه شوی وي هغه لختل ځان نه لختل ملت نه لختل ماجينه بیگانه کړئ شوی هغه ته دوی د خپل حال خپل ځان مخاطب کوي خو تعبیر دا هغه دی حال کې هغه ته یو څه او دا په د بل چې به په پټ سترګو بیا اقبال جامع از خمنستانه خودي درکش تو از میخانه مغرب زه خود بیگانه میایي وای د تر هغه او اوی د خپل خمن یوچو جامو نه پر سر واړا د خپل خودي د خپل ځان ما خپل ځان ته ما پیدا کا وای د مغرب لمایخانه نش راو نه شي به خپل ځان بیگانه شوی د مه په خوم خوونېته دا رنگ شوه او دغه په شراب داشه داې م شوي چې ببیخی د انبر نهیر شوي دی اوس دا مثمانان وایي دا داان شو دا د دوی په د ه باې ب شويدي په د مظهر بانددي او د پهې شکل باندې او د د ژان په د طرریقه نه دا بکه شوي دي او داې دو ک کې دو شامدي د ی دغار د تمدون او د هر دی نظریه په باره کې د غار د ژ په بارهې دی ولي ګال هره در لاله ش او کن لال کچه را گونه ای دیر صاف نوی شفاف نوی اخیمت نوی گوهرش تفدار در لالش رگر مشک این سوداگر از نافه شگر نا مشک نوی داخو دی آهود این روزی وی دی با دا خوش باید دیسپیل امان راوست لیدی گوهرش تفدار در لالش رگر مشک این سوداگر از نافه شگر دا اگو را دیا اگو چا خبره نوی چلا دیزه نه دا کوي ولي. ولي باده هغه چا خبره ده د چاوت مېشه دی راغلي بیرته اخر کې دی وای وای هو شمن دی اخمه او مې نخرد هر ک خرد ان در همین مې خانه مړد د شعر سره دا د دې په طریقه او د دې لچاتينه د دې نه دا جام مشکی خو ته واره په سرباندې نه بیا به ما غلطم دی بیا غاده مونږ د کار نه ده ای دمه د کارونو دا مون تفکرام نه دا تقریبا د ادب او د شعر او د کنایه پرجباندی یو تعبیر او شقبال د غربی تهذیب او تمدن شدي غربی تعلیم زیږنده ده خپل امه تا خپل ملته او خپل بچانه تا او خپل ورونو مشمانانه د دې دی ایران او خلق ته توشیه کوي چې ګوري دا د باندې پیروی نه بلکې په کار د आदेशه مسلمانان خپل ځان باندې دی الله تعالی ځان له اعتماد لري خپل مازی تراوګرږي اقبال په دې ډېر دغمن ډېر درحمن شورو نه ویل من همره بس دې تاسو په خدمت کې ما د مختصر معلومات وړاندې کړل د غربې استعماری اعمالو په یو عمل دا و چې د وسنګ تعلیم او تعلیمی نظام غربي کوي سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت أستغفرك وأتوب إليك